ישובו אויבי אחור ביום אקרא, זה ידעתי כי אלוהים לי. באלוהים אהלל דבר, באדוני אהלל דבר. באלוהים בטחתי, לא אירא, מה יעשה אדם לי. עלי אלוהים נדרך, אשלם תודות לך. כי הצלת נפשי ממוות, הלא רגלי מדחי, להתהלך לפני אלוהים באור החיים.